Kora reggel érkeztek Marseillebe. Az elhagyott utcán alig lézengett egy-két járókelő. elő. Rongyos őszember sietett el mellettük, hosszú drótra fűzve nagy csomó ráját vitt, amelyek, mint hófehér tüdők csüngtek alá rezegve. Itt a dokkokon majd könnyebben kapunk munkát, mondta a barna ember biztatóan. Egy hosszú utca végén már le is értek a dokkokra. Sándor még mit sem tudott arról, hogy a dokk egy külön, furcsa kis ország, mesterséges toldaléka a földnek, a szabad tenger felé. Szokásai, szabályai törvényszerűek, bár csak hagyományok, de épp olyan kötelezőek, megszekhetetlenek, mint hajdan az ősrengeteg lenemírt törvényei voltak. Minden ható ura a doknak a társaság. Láthatatlan, ismeretlen, inkább fogalom, mint valóság. És azokban a hatalmas kőépületekben székel, amelyek fölé aranyozott betűkkel ki van írva Transatlantic Mediterrán. Ő adja a munkát. A beteg segét. Meteorológia jelentéseitől függ a napi kenyér sorsa. Ez a rengeteg, döbbenetes látvány. Acél, beton, szénkupacok, óceánjárók, láncok és ládák, egész utcák, bérházak, autógarázsok, minden ráépítve a tengerre, mesterséges talajra, gránittal kiverve, aszfaltal leforrázva, lüktető, roppant zajban. Ez a dop. Elértek a plézdel a la Jolie térre. Így gyülekeznek a munkások. Hatalmas térség. Se fű, se fa nincs rajta. A földje fekete, és keményre taposott. Jönnek a munkafelügyelők. Itt nem szokás tolongani, jelentkezni. Mindenki álnyugodtan. A barna embert felvették, de Sándornak még mindig túlságosan finom külseje van. Fitymálva elhaladnak mellette. A barna ember csak ennyit mond. Este a menhelyen! Rügg Farbin 41, és ment. Sándor egyedül maradt. Kimerülten kószált az utcákon. A rikkancsok lelkendezve harsogták, hogy a rendőrök nyomában vannak a bian körtitettesnek.